Zatoz nirekin, eta usartzen ezbazara, bidaia deskribatuko dizut. Urrengoan ezetz esan ez dezazun. Bidaia deskribatuko dizut olerkia zenuten David Tijero idazlearena. Guk ere gaurkoan bidaia bat deskribatuko dugu mundu hotsak honetan nazioarteko aktualitate eta mugimendu sozialen artean egingo dugun bidaia hain zuzen, nongietorriak.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 Ba, manifestazio izugarri horretatik Hautezkunde aurre kampainan dago gilduta Katala, Katalunia Baina eta bueno, saiatuko gara guzti honen inguruko Analisi bat egiten zurekin, egon hau zu e, Piskabate gertakarien kronikabate egin dezakegu Piskabate manifa baino lehen, manifa eta horren ondo Ba bai A ber, eh, bueno, procesos hau uh, eh manifala neolena astenda. Eh, guiaka horla aurrekari nagusi bezala edo, ba. eh, bueno, 20 jarrien itzozke bat. Bueno, 20 bi dena gutena da. bezala aurreko legealdian uzet izan txala saiatu zirela eh Cataloniako estatutu dela oh, autonomia oh, eh, ba berregiten edo edo edo berrosatzen, ez, eta hemen ba, Espainiako gobernuak eta zapaterok eta ba, parlamentuak ateratako ba, ondorio, edo eskakizu eskoborobila eman ziren, eta horregontzuan, ba, beste manifestazioa nio bat, honen aurrekaria izan litekena, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, eta milioi bat pertsonado elkartu zirela, ba, guztet, bimieta marreko duztetan, bartzalan latikaren, ez, milioi bat inguruko manifestazioa, milioi bat batzatzenako manifestazioa degin nomen Eta... Arrezke edo esan naiteke Biz ba, prozesu independentista edo, ba, bian, jarri zalla hori izan zan pika bat Kataluña daren Kataluniñaak e, Espainiatuukan ba, pozizioaren edo, edo e, auzketa ez, au kultur du ziren, ba, espainiako marko lege o lege markoaren barruan bai xeukala naziobetzela gazeateateik. Eta, pixka bat bat ja, ba, kontra izanak eta ba, pixka eta gerian ikutzen ez. Eta, hurrengo horretzik edo, jarri genetzake, bat da higot, ah, eh, joan den urt, 2008an galdeketaren historia guztia dutina eta, eta eta eta kadainoko erri gehienetan edo guztietan, horlako galdeketa bat egintzen, autodeterminazio prozesu ba, ez ofizial bat edo, edamantzan aurrera eta eguneko berrogeiak edo, uset, bostantzun bo lauita masi, egin burbodeo zerbait. Eta, hau esan behar da, horrekaria eguneko importantea enezan nio lako la laguntza instituzionalik edo egon, eta herritarren beren norganizazioaren bitartez eta eta bitartez eta eta lakuntzaren eta eta hemen ja bai ja baiazten dela baiazat bueno, prozesuaren Ba, mm, ba, ya, edo, eh? eta, oan, bueno, ba ba pizkat ba edo importanteena eta bueno orain ba zehazuela aurreko aurreko zerak euskundiak baziok irabazi zituen eta eta bueno eta ziotek emanduen politika izan doa ba, ba terrorismo institucional puro e duro eta et, ba kisam muruzak gainez baina ba, posasun arloan, bai ezkuntz eta ezko gairan maila, eta sortu arazidu ba, katoloniako herri guztietan, eta Bartolona oso no soberetik eta eh? Eta, bueno, eta bizkatu, e eta ez edo kokatu behar delko genuke orain, ba, marxek eta ziuk egin duen apostuadoz, e ba, belaien esanetan, e e legealdi, mazen legealdi honen, eh el buru nagusi nazan ba pacto edo kontextu ekonomikoa Euskal Herriak duenaren antzekoa lortzea eta eta ba aurrekoan rajoiek emantzion eskoen aurrean ba ja fiska bat eh ziuk, eta ba Ba, maiten duela baki hartu dutela ez ba, Espainiaren barroan ez dago da, ez da, ez da ukelarik, eta bide bakarra gelditzen zaiala eta dara ba, ba entelezten zidia ba. Importantea da, Andoni, aipatzea esatenari zinen guzti hori eh, manifestazioa kriston eh, ba, eh, izkan bila edo sortu du eh, estatuko medioetan baina aldeza horretik kriston eh, ba, lana einda horretik kan, aipatu dituzu erreferundu eh, moiek herri guzti horietan eh,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 hioge alderdi hori exemoniko burreste ta trailore batek edo barndako era batia hartu iu, hartu izana ez? eta honek hau honenainarrian dago ba herriaren eta ezanbarren herrian tolatua baina ez antolatua batez ere baizik eta herri sentimendaren ba Ba, determinazioa da eh? E, Kataluñan nik bost urtea mazitemen, eta bost urtea mazitzen janez. Kataluñe hau zerri, baina hor lehenago independizatuko dela, ze, ze ja, somatzen zen, aspalitikan ja horrelako ba, enkaje baten falta eta horlako zera bat, eh? Bezalde ere, nengo jendeak eta ditu, gizatzen duk ere, badagola gola batzen dela, balda ba, eta generazionalaren a, a, a, zera e, eragina, eragina, zeñetan, ba, Ba, gure De adineko gazteak eta ba, etxeten transizioaren eh, atxuo guzti hori eta jaso, eta bat izkaten ben badagoena oso argiragoena da, Katalunia, Katalunia arri bat dana, arri bat dala. Bai, independentzeken adoz adunak eta ez zaudenak ados ere, eh, hau da ez, esan behar dena, Xe, hemen oso kosmovisio nazionala edo dago emenezu inork dudata jarten Katalunia nazio bat denek, eta ordun bueno ba e, diranak, independentziaren aldeko Katalunia aztertu independentzia hortu barduena baina ez e, independentziaren aldekoenak ere esaten dute Kataluniak nazio bezala hobeto daukada eh Espainian gelditzea baina hemen e, argi daukatena da Dala, eta katalien interdizionara bera hartu diardik eda edabakiak hau datiskabat importantzen. Esaten, esaten zenun, eh, basumatzen zela aspaldidanik eh, independentismo hori edo nazio kontzeptu hori ez dakit askena asteetan ariagotu den edo gehiago itz ba, ba, itzete den eh, karean ba, honen inguruan. Bai, bai, hemen ez horretz ez zertaz ez egiten, eh, deku guztietan, eh, lehen goala genuen nik lauen revista bat, eta eta entrevistatariak batetan eh bueno ordu beteko chapo sartu ziren entrevista giteko eta horretan hormu herdi juntza katalan independentziaren inguruan bai ez, es eta kisen no sei kuanto ja edozin hilaratan aitu dezakezu edozin konversaziootan bai jende politizatu ez politizatuetan bueno osea borborrean dagoen dagoen da, ez hemen bueno eta ja Baurte bete luze da maki prentzana teratzen, iheia bete ero enkuesta, ba, independentzian aldeko ba, enkuestak eta eta ya denbora luzea da Broita Marra, baina, Broita Marra gutxienet, Broita Marra baina, baina independenzean alde dagoela, eta bueno, nien bor borrean dagoen gai bat da, duela, ba, ez, bat ez ere, azteneko urtean, ja, ba, modu exageratu bat, baina, baina, baina, ere. Ba, debatear zure pitanago astem. Hmm. ipatzen zenuen e, paktu fiskal hori lortu SE-an, Auteskundeak deitu dituela masek, e, gaur egungo lendakariak, eh Leicester izango direnak azaruan okerrez banago eta nola aurre ikusten dira Auteskunde hauek eta baitare e, nola aurre ikusten da nolako gobernua aurre ikusten da. Ba, bueno, hemen ba Ez dagozu argiz, ziuk absolutua toko dunez unaterako, eta barizat ben duro rekinko dut ez, ziuk majoria edo zera majoria zut mandao ba estan gen gaudela ez eta piska hau da hemen ez em, baian ez baitan edo jokoan dagoena ez es, esan behar badakiz edo ez dakiz kupe kero manduen prozesua kupe zerdan ez zer nebentza galarri politiko AO edo zerdan ez dakizuen piska bat edo ingen zure notifikazioak Ba, bueno, a berkupa da a kandidatura unitat popular, zaten, bueno, ba, zera ez izena, eta da ba, eskerra hemengo ezker independentistaren ba marka eta eskunde marka edo ez, naiko diferentia hemen ezker independentista edo ango arena ez, eba, sensibilitatea eta diferentia eta lortzen ditu, ba, partide historiko batzuk, MDT izango litzatetena, momen dezen zara terra, izango litzatetak da terra liure denatean zegoan alderdi politikoa, ero? eta gero ere ba, dauka beste eta gau zangoritzatik pixka ba zera eh, katalimia ba erdik edo, pertsona ruralean edo bain da edo ba, daukan e, zera mauletz da bere gazte da kundea. eta gero bauk beste bat bat pixka metropolitana goa dana edo dala endaban edo dala beste e, politiko bat eta eta kagei, kagei, korena da e, asamblea la, de las creadoras asambleas, el de la, la, la esfera independentista da GAE hey. Eta, hau izango da zen beraien kasera kunda, eh? Horrelako bandu horlako ba sinergia prozesu bat eta horlako elkartze prozesuetan babar kezuen edo eh? arran sortu dute da horlako ba bat izango litzatekena ah, edo berbaitkari dira horago konfluencia prozesu bat ematen, eh? Eta duela... Ba usta, aurreko eta aurreko elekziotarako, ja, e, ba, emunizipaletarako, eta ja, ba, zegoen, ja, prosesu hono martxan kupena, eta, eta, bueno, eta batean kuparen ideologian edo zegoen, municipaltasuna, edo, hau da, emunizipaletara e, bakarrik aurkestea, e, eta braien lana, eta braien politika, ba, bertuko egitea, eta, pisker, ba, horrela, izango litzatekena, pisker, como... E, erri mugimenduaren representazio lokala edo ez esan ez zakena baina bueno orain ematen ari da ba, prozesu guztio honetan orain ema, e, urriaren amairuan egituten asamblea bat e, erabakiteko EA parlamentura o kezu kozialean edo ella sana parte politiko gaia ez ezan ez bat hasitzen da bezela asamblea orokorren hau baino le nagoni bal la ba txan ba txaskarrioren bitatez ja tuta ta baina guan bueno, horlako asambleada teintuten zeinetan ba ba presentatzea talabizuten eta hemen ba, ba lista burua edo, David Fernandez da dela ba hemengo gola algun ba, kazetari bat, baina bueno, ba gala meta astu eta hola bizarte mugimenduen eta inguruan eta ba oso ezaguna da eta oso oso tipo fina eta eta ona da, ez dakit utse galan hori gandentan portan aterazela edo eta pintzio dela eta, eta eta bueno, eta hola piska prosesua, ez? Eta orduan izan behar dena da ere ematen ba, duela, ba nahiko horlako aglomerazio arglom, ba, prozesu bat da maternitatea, ezena e babak e, Bait, Bartzelonako mugimendu auton moa esan genezakena edo, ba, berteko parta ereak edo, ba, oradirudi, ba, haurengontan, ba, Kuperi mangoi boska, eta jende askok lehenengo aldiz egingo duela boska orain Kuperi bere boska amateko ez. Eta eta ikusiko dugu, ea, ba, duten, baiet baie uste dute, baintzat, hiru edo parlamentariatarako dituztela hiru edo lau edo, eta, bueno, zion portatena izango ditatekez, izango ditatekeba modu bat, e, ba taboña ni dauden da zure Barcelona hando eta herri, herri borroka guztiak edo parlamentoetarara, erama, parlamentura eramateko eta ba desauzion kontuaz egiteko eh eta bueno ta biskaia horralako ikuspuntu borrokalari bat edo parlamentoan ere ere ba entzunala teko horra ah. ba? e, Amaitzen juteko eta eskatuko dizut spekulazioa ariketa bat eh e, e, Nola ikusten duzu etorkizuna, kataluniaren etorkizuna, bai independentziaren aldetikan, eta baitare, arlo sozialean ere, zer lehen aipatzen zenuen ba, ziuk txekulako eh, murrizketa politikak aurrera eraman ditula, eta balitekela, ba, hautezkundea huetan gehiago absolutua lortzia. Halo, ba, bergira, nik uste dut, eta denbora zelagamak ita huetan jendeak eroztatzen hau, baina nik uste dut baina nik uste dut 2008 e 2014ko irailaren 11ean independentzia proklamatuko duela. E urtizango iriolun urtitzango dela 1714ean tropa borbonikoak edo bakataluniaen baditu zutenak eta hemen horlako pizon ba, sentimendu eta eta zera dago egunonekin. egun honekin, egun honetan egiten da diala nazionala edo porrot hori edo batzen duen, da, hau ba hori eh, ba, zinifikatiboak eh, ba, sensibilidade eta eta personalidade inguruan ez? Eh? Beraien egun nazionala doa eh, porrotaren eguna. Baina eh, eh, eh, eh, nik uste iruile urteu betetzen diran zaitza horretan, bimila eta eh, malaguean nik uste independenzia duela. Niko dira usteetana, ez nuke hor lako hor, hor, hor, hor, hor hortzimu hortan niko zende pixka bat. Espekulazio maximoko et... ariketa induzu, eh? ez spekulazio handiko ariketa induzien. Bueno, Hala, niremo lasoak makitago esate, eta ez zakiten daian izan le lanago pasako. Hemen gauzak oso daude, e eta er, zi pasatzen da, eta gertatzen da ere zi ujateak eta hori da egin, jende oso berotuta dagoela, RF er, asko aziko dalaz, ere, eh, er, eta hemen ja debatea eh, parlamentoetan dago eta zengote atzera egin, inola ere. Osea, ke naiz eta ziuk ez oso hori duki eta kadak burguesia banak ere ez oso eduki Arginago ya eso con la que la eta laia la es, ba argi bat zer egin barko dutela. Eta bezalde sententzia honetan, ba oso importante izango da EA txuk, la e, mayoría absoluta ta duen edo ez. Erateratzen badin badu ba, ez da que causa ere independentian kontua eta ba bisko urte na le humo. Eta lo que se nola gustartzen ba, dira, direan bi bi aldarri ez? Baina guano zan berdanen kristona egiten egiten abilerala guk e, e, ezagutzen begun ongizate estatua hori edo inoiz ezagutu baldin badugu baita hemen des egiten adibira dela eta ere izan behar da baleko antolakuntza maila undi da eta izan dira la izan jendea eta eta utze ere ba jende organizatua eta ez eta eta bueno eta ezakidet baino, ni neko alde batera dira neko baikor naiz ba horik eh, siure eh, Ba, desbari honek eraman dezakeen konfliktibizazio sozialerunz eta honek eragin dezakeen ba, alternatibazera onen inguruan, ez? Oain, bakila ba, buetan egeala, baina honen alida, ba, eta maritza daibidez, orain, bilera bat ez dara, nijo alaban ez azpitan, hau, Eta, si bargeran montatzen, az, Universidad Popular autogestionada de Catalunya, ez? Zainetan, ba, universitik kampo gelitzen ari girean, nire kasle pilo-pilo bat, eta hau etatik, ba, antolatu eta politizatuenak eta elkar lanean, edo, ba ba, universidadetik kanpo editzan ari diren ikasle askorekin, eta ba, eta zenigo helaren ondorioz, eta, eta oner elkardalean, ba, horain arte, ba, politizatuak, eta mugimenduetan dagirizak jende guztiakokin, eta ez dut zuen, da, zitat invisibleko, ba, liburutegia, kooperatiba, eta horreko kooperatiba zera mugimendu guzti honekin, ba, sortzen, dola jabetaz eginean, eta ari gera, sortzen hasten edo ba unibertsitate publiko gero gestionatua eh eta ja zu eh zenberro e, e, e, proiektu hau balaiko balaiko modelo anedorina dela hau da eta orain arte be ze eta ere gidan unibertsitatean antsekoa edo ez izalai baizik eta leku 5 baterekin aira eh bueno oso saila deskatzen no baino kampa llon da lako fabrika zarra, señetan santseko solkarteak e, urtsuzera Martin, ba, ba, eskatzen eta ba beraien, ba beraie guztia ba eta beraie festibalatala grazia. Ugantzak ez eta bueno, jarmen urtzeko ekainaren 11ean ezartzen osar maitera honen solkarteak edo e, okupatuengoa zuten. E, eta orrakora batean hasena bolak gaineran Mariana gozaketa zuen eta eta eta auzorok ateraman industria gurtzioenen gestioa da eta horrenarako unifikazio prozesu berri bat du, auru, atrio, ba, eta jende partea lurridon hemen na industria laskoa daude eta ematen du aulako na industria lasketan ba unibertsitaria eta jarrako deguela edo gerduztela edo oso oso da eta ona da eta ideiala horlako ba era eta kaspenero eta cooperativa de enseñanza base de Osortzea eh, eh era bilfayen beste cooperativa batebi asociatuta zen bueno nekasleak era bilfayeko ehia zen kooperatibaan etorkoa baude beste editorea batzuk interesatu zuela eh kooperatiba <trua> eh, eh, eta oran, xo, kodak, eta lanbako struktura orain ezprobiera eta hemen ne horrako asko pila niprozentazioa era un gorra ba, bueno, ba, sortuna ba, eta alabe har lao popular autogestionatua bat sortzeko eta eta eztan berde ba bueno ni tamen da uste lantera o esparro eta eztan unia europea de nasa eta bueno para ireko suma ez ezibilizera eta americana bora E��oro. Reportat, eh aurreko ma errekorre politikoa ekolo sala ba, daukagu, eta hori ematen dugu zenek aurrera ere termino duena era alde baterik ez ditesan eta ez den edo aski okeri ditu muistengo zien gati eta alde hori da kendak sufron sortu ja, sufrituko du muye tal de Vaticano eta era eta Antoni, beizango dugu horrean zean e, buzionen guruan e, gehiago badaude Gauz-Zalasko, Katalunian gertarzen, eta espero, espero dugu dugu dugu mazaren labortikan e, gehiagotan gure da ekarzen, mila eskarra Antoni. Bala egiten, ez rene menogu, lehen muchu bandoziai. Pipa blunat, pekpenpun! Eta treo, taldearekin aurrera goaz mundu otsak saio honetan Nabeseren Ondoren Mundu Mailako Federazio Sindikalak deitutako nazioarteko mobilizazioegunaz arituko gera. bad girl, named Daisy, almost drive me crazy. That girl, named Daisy, almost drive me crazy. Make-on cookie, yes siree. Boy, you don't know what you do to me. Tootie-fruity, all rooty. Tootie-fruity, all rooty. Tootie-fruity, all rooty. Tootie-fruity, all rooty. Tootie-fruity, all rooty. Baby, not the big bad boom.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 E, bon, ba, bueno, e, Munduko Federazio sindikala sortu zen eguna da eta Manzioarteko erakunde hau sindikaabiltzen maila lenda biziko internazzionaleala izan zen. eta Bizka bat hitzaki eh, horea hartuta e, urtero e, ba, mobilizatzen gara e, bertako kidegaren sindikatu guztiak lap arteko. Aurten e, bueno, e, pixka e, e, leloa izan da e, jende guziaarentzat eskubide guztiak. Eta hor azpimarratu izan da, e, e, likadura e, lika zendagaiak, e, liburuak, hau da eskuntza, e, ura eta etxebizitza bezalako eskubideak, e, ba bueno, ba, ez zigitzen ditugula, ez? Izan ere mundu bailan, e, zoritzarrez, e, oinarrizko eskubide behar luketen, izan behar luketen, Eh, bueno, eh, hauek es aipatu ditudanak eh, ba, bueno, eh, jende askorentzat eh, eh eskur ezinezko luxoa dira, es guretzako Europan adibidez etxe bizitza batez ere gazte jendearentzat eta bueno, eta langileontzat gero eta eh, eskuratza gero eta zelago lan eh, eskubide bat baldin bada, ba, bueno, orain dino ere badira munduan eh urredangarria edota e, gero eta gehiago ere Europan e, gertatzen ariana helicagaiak e, ba, bueno, ba, ba, bueno, e, eskuratzea gero eta sineskoa jo duten gero ta jende gehiago dagoela es eta pizkat hori salatzea zen helburua mm hm eztagi aipatzen aldi guzun eh e, nazioarteko mobilizazio egun honetan ba, eman diren e, mobilizazioen adibide batzuk herrialde herrialde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 FAO-FAO e, da munduko bueno, e, onuk e, donazio batuen erakundeak e, elikadurarako edo elikadura e, e, ziurtatzeko e, bueno, beharri zana duen edo beharra edo euren zera nagusia elikadura ziurtatzea dan erakundeak eta euren egoitza nagusia erroman dago eta bertan fao aurrean Europa mailako mobilizazioa egin zen tan hamabost eh, herrialdetako kideak izan ziren salauz eh, eh, bueno, eh, sistema kapitalistak elikadura ez diela bermatzen eh, momentu honetan eta eta betiren nao batuen erakundeeko datua, datuari datui bagagozkio, sortzidunda berrogeita hamar milioi pertsona. E, ba gaizkelikatuak daude eta e, euretariko asko hile egiten dira goz ez, eta hori zalatzeko azmoz egintzen mobilizazio hau esan bezala amagoste herrialdetako e, jendea bildu zen tartean labeko e, delegazio bat eta bueno, hori izan zen norabitez aterren mobilizazio zentrala edo e, horrekin batera azkin marratuko nuke e, adibidez e, bueno, e, indian e, egin zala e, milaka e, maiz Milaka pertsona manifestazio bat, e, zalatuz bat ez ere Indiardia aldean, ba, bueno, e, e, urredan garria, e, miloika pertsona entzako, goratu behar dugu Indian mila miloik pertsona bizitiela, miloika pertsona entzako, e, bueno, e, eskure zinezko ondasun bat da, eta egin za, manifestazio erraldoi bat, eta gero ere, e, e, Kalkuta edo Novareli bezalako hauzo txiroenetan urredan ur garri botillak eta bananduziren bertako batez beha haituk eta zitu sindikatuak, ba, bueno, sindikatu nagusienak e, sustatutako ekimen batetan. Honekin e, bat ba, batera, e, bon, nik haspamarratuko nuke ere, e, Txilen e, sindikatuek dituzuten mobilizazioa eskuntza doainekoa eskatuz, e, langilen sindikatuek dituta, baina ikaslegen sindikatuekin bat, eta dano dakigu azken urteetan txilen e, isuarresko mobilizazio erraldoiak emoten ari direla izan ere eh bueno, e, eskuntza publikoa un e, mailan eta eta bigarren eskuntza mailan eh Praktikan ez da existiten Txilen, eta horren inguruko batez ere ikasleen oldarraldi garrantzitsua dago eta kasuanetan ere sindikatu bat egin zuten eta sindikatu edituriko e, mobilizazio baten ba, bueno, e, ikasleek izan zuten e, lehentasuna tasuna. Eta, bueno, olako adibideak bain ba, bat daitezke Google App bezala Euskal Herrian zerbitzu e, publikoen defentzan, mobilizazio bat deitu gendun, egun daka delegaturekin e, bilboko kaleetan, eta azpimarratu nahi gendun, e, ba, bueno, momentu honetan, e, Europan zerbitzu edo sektore publikoak murriztu e, nahi diren honetan,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 Zerean, Asian edo Bangladezen eta, eta bueno, Australian, Britania undian e, eta barluze baten, ez? <hieres> Beraz, e, ikusten dugu ba, sindikatuak e, horrelako erantzuna ematen dutela nazioarteko e, mobilizaziogun batean eta gainea garrantzitsua da, ba, ikusi eta krisi, pairatzen adi dugun krisi hau globala dela eta erantzuna ere bai, e, ba, globala izan behar dula, ez da? Ba egia da olako e, mobilizaziok e, no oso orokorrak dira eta leloak ere. ez baina orokortasun hau onartuta ere argi dagoena da ehundaaka da, e, urteren ostean e, eta sistema kapitalista indarrean sartu zanetia mende batzuk badira, baina halanta e, e, guztiz ere oinararriko e, eskubide batzuk orainino ukatua jarrritzen dute izaten. Eh, nik uste dut, eh, garrantzitzu dala aski marratzea askotan hitzaiten dugu labatezbe azken iru urteetan Europan sistema kapitalistaren kriziaz baina jende askorentzat munduan dauden milaka milioi pertsonentzat, sistema kapitalista hasi dati bertati dago krizian eta zentzu horretan lehenai aipatu dugu sortzidun da berroietan bar milioi pertsonak eh, ez dutela eh, elikadura bueno, eh, gutxien esko elikadura bat baina urari buruzari bagara laurunda larogei milioi pertsona daude urredan be, eta populazioaren euneko goita ez du oinarrizko sanea munduan, eta hori dala eta urtero milioi terdi hume hilzen dira. Eskuntza eta osasungintzari dago kionez, ba, e, alfabetatu bakoen e, portzentaila adibidez Afrikan populazioaren erena da, eta uneko euneko amazortzia ASEAN. Europan ere ikusten ari gara izan bezala, eskuntza, gero eta e, bueno, e, sektore e, gutxia goren esku geratuko dela murrizketak aurrera jarretzen badute. Bestalde, aipatu ditugu ere, sendagaiak eta zentzu horretan, e, azpimarratu behar da, ba, Europan gertatzen ari dena, azken finean, orain botikak, ordaindu du behar izatea, ez, bat ezbe, pentsiodun jendea eta holan, eta langabeek, eta e, sortzen dutena da, e, edo duten ondorioa da, osasun gintzan bertan e, ba, ondoria dituz ondorio kalte garriak, ez? Eta nik azpen nahiko nuke, datu bat ikus dezagun ere, e, arazo hauek Europan bertan ditugula. Grezian adibidez, 2000 azazpitik ona, bizitzaropena bi urte geitsi da, eta eta hori gertatzen da, ba, orain, jendeak e, aukeratu behar duelako. E, bat be, e, ba, bueno, langabetuek edo pentsionistek, edo botikak erosi, edo elika helikagaiak erosi, ez? Eta beraz ikusten ari gara, Eh, Europan bertan ere nola eh atzera pausoak emoten ari diren, ez? Eta gero 5. Eh, puntua piz arte epatzen genduena etxe bizitza luzusko artikulua bilakatu dala eh, hori oso Euskal Herrian eta eta ja, Europan, ez? Beraz e, e, guzti hau e, ikusten dugunean e, argi dagoena da e, beharrezkoa berreskoa dela azpimarratu oinarrizko eskubide hauek eh langileon eskubideak direla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 edo e, botikenko pagoa eta, eta olakoak edo etxe bizitza bezalako eskubideak, azken finean multinazional edo enpresari konkre konkretu batzuek euren oruradako e, erabiltzea eta aberaz teko. Ez? Osa, uste dugu, hauek e, eskubidauek sozialak izan behar dutela eta aberaz guztionak eta horre estatuek eta gobernuek izugarrizko erantzunkizuna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 Baitugu, beraz, eh, arrazoiak eh, borrokatzeko eta eredu alternatiboak sortzeko igor, esker gurean egon izanagatik, eta laizter izango gara berriz eh, munduan gertatzen dire, nahin bat eh, kontu kontatzen, ez da? Holaz, eda, munduan gainera gertakaria eh, gertakari aziztu bizian doaz, eta beraz, ba, zukezan bezala, laster baten, seguren edo gara, beste gai batzuetaz eta beste borroka batzuetaz berroa egiten. O erenakzitzen dugu, gor! Mi esker, eta borreko arte. Bum-bum-pa, <tipas> bum-pa, bum-bum-pa, bum-pa, pa bum ba bum-pa, pa pa bum-pa, pa Trio duzuen tzungai mundu otxak honetan aurrera goaz, bum-bum abestiarekin, eta ondoren mendebaldeko europako kronika itziarren eskutik. <tipas> There is this kiss he would not miss He does it with a smile Boom, boom Here they go again, boom, boom I may be A high-heeled shoe Ain't naked leg Does she come to me? Baila da telefonaren bestaldean itziar daukagu Bruselatik. Arratxalde hon, itziar. Arratxalde hon, Mikkel. Eta, ba, zertaz itzein barri guzu gaurkoan mendebaldeko Europako kronika honetan? Bueno, ba, gaurkoan, e, belgikako udal eta eskualde hautezkondea buruz edo hautezkondetako maitzea iguruz itzein nudi zuet. Mm -hmm. Izan ere igandean ospatu ziren eta jada emaitzak ja bat ditugu. Eta okerren ez, ez banago nik eh, komunikabiletan zehoz errentzun horren inguruan. Flandriaren independentzialarako gogoen inguruan bakizo emendikan e, eta gorr horren inguruan a gera saioan, ba Kataluniaren independentzia prozesua nolabait abian dago eta horrelako independentzia asmoak ematen direnean Europako beste leku batzutan ere e, ba oso, oso entzunak izaten dira hemen, ez dakit horren inguruan e, badagoen zerbait edo oker nabien. Bai, badago zerbait izan ideu euskoan. ...ik, eh, foko guztiak eh, flendriari behiraz zeuden. Ekan zehi urte dut, eta duela zehi urte, eh, iruz, ikantzabatzu dugun ziren balonian bereziki, alderdi sozialistarekin, e, bueno, hainbat albizitzen ziren hori buruz, eta gaien bat balonianetan uzplan egon dirazk, urmaen e, fokoak, baina uteskundeoetan e, flantriari bedira egon dira foko guztiak, eta horreik ikusi ziteken e, bezala, dal maila maialokarliko politika baina ba, ba, maialokarliko politikari buruz itzerin da asko. E, bai, nolako emaitzak e, izan dira, bai alde batean eta bai bestean? Bai,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 Baita Flandrian ere, eta Blexitako markatu Burruselako erregioan e, nahaztuago edo agertzen zehizkigu, gaitik ere zarrenagileago izaten dira. E, kontua da, e, Flandrian e, lehenengo aldiz aurkezten zela NBA e, New Blanc saliantie, e, e, alderdi abertzalea lehenengo aldiz aurkezten zen e, bakarrik udalautez kundetara kontua da Enea 2003an aurkestu zela lemingoaldi hauteskunde federale tarak. Hauteskunde horietan eh CD-an berekin aurkestu zen eh eh e, sozialdemokratekin, eh partakatu demokristaoekin, e, eta eh akatu, hilarunaiz. Lehenengo <laughs> <laughs> aldiz orkestuzen ean, e, bakarrik orkestu zen eta bosken euneko irua baino zoen lortu gini eta irun urte hartan. Urren urtean, urren hautezkundeetan orkestu ziren cd uberekin eta orduan euneko masaspea ortu zuten. Eta duela bi urteko hautezkundezera e, eta orkestu ziren eta euneko maso gora lortuzten, haidek bakarrik. Orduan hemen eh, esaten zena edo azken diotetan esan esan dena izan da hebea basela alderdi bat eh, edo edo Flandriarek kuberttzen zuteela enbea. Maia federalean, hau da belgika maian, eh, baloiekin edo frankofonoekin borrokatzeko alberdi bezala. Eta horrektarako buskatzen zutela, baina gestioan edo kudeak eta lokalean ez, ezituztela nahi. Mm -hmm. Eta hauek zien lehenengo utezkundeak, eh, non hauek eh, bakarrik aurkezten ziren. Eta kontua da, aurre ba, ba, ikusi zuten bezala, eta egin keste guztiek iragarri, iragarri bezala, ba, ba berriro ere lehenengo, lehenengo indarra bilakatu direla Flandrian. Eta, horren e, bestez, belzika osoan ere. Eta honek, Kriston, eh, diferentzia markatzen du berri... ba, aurretikan esaten zenuen en eh, kontzeptu horrekiko, ezta? Azkenian, Flandrearrek, eh, gestiorako ere bai, horrelako partido baten alde egiten itena dutelako? Bai, egia da, e, ikusi beharko dela orain gobernuak, e, zelo nosatzen diren, hau daudel gobernuak eta e, gobernu provinziaietako gobernuak ez osatzen diren eh bueno gainantzeko alderdiek ere koalizioak eta, e, eta aurreko eta e, aurre akordioak ere e, eginda bazituztelako eh hain ere enbea eh en gobernuetan ez baina baina bai eh han beresen cierrada eh gobernatuko dutela eta eh alkate hori e tradizioonal kolkatea izango da Bartlegueder eta merada eh eh NB-ako eh presidentea amaitzen du 70 urteko eh sozialisten gobernuarekin. Hortaz eh aurragaitikean ba, eta bueno Belgikan ezaten da e, zerbait historikoa dela, eh 2. Mundu Guerratik medio alderatu alderatu daitekeela eh hira datorne andaketa.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 Eta nola ikusten duzu zu gauzeren e, ba independentia e, kasua, Flandriakoan, naiz ta berdina ez izan, Eskoziaren beste bat, e, zenolako irakurketa egiten duzu guzti honen inguruan? Bueno, hemen di que Bruselakik ni e, azpimarratuko nuke. Eh, mm, bueno, Kariko dituzke ona bar deguberrene hitzak izan ere kanpaina hauteskunde eskunde kanpaina honetan e, zenbait naiarteko komunikabidek galdetu diote hain zuzen horri buruz eta e, berak azpimarratu du e, ez berdintasun e, e, handi bat dagoela Eskozia, Kataluña eta Flandriaren artean hain zuzen ere NBA eta abertzaleak Flandrian lehenengo estatuko bai Belgika osoko lehenengo gobernua direla. Uhum. Eubilenengo alderdia direla. E, Boskako puruan e, alegia. Kontua da, aurreko utezkundakau irabazi zituztela, baina zeiko gobernu bat osatu zuten, e, alderdi e, e, francofonak eta alderdi nerlandofonuak elkartuta, enbea e, gobernutik kanpo e, usteko. E, beste debatetik, enbeak e, proposatzen duena ez da, eh eskoziane proposatzen dena, hau da eh, autodeterminazio galdeketa bat edo, edo katalunian proposatzen dela dena, baita ere bi doala, eh hemen eh, abertzaleek egiten duten irakurketa Ugo e, gurrengoa da hau da, e, azken urteetan e, Belgikan jaso den e, edo, edo Belgikan Erronka demokratikoari aurregiiterakoan bi demokrazia desberdin du sortu dira, bat balonian eta beste Batlandian bidendarten desberdinduak elilgarren harten hitz egiten ez dutenak eta bidide demokratiko desberdin hautatu dituzten akorduan. aberzaalekemenen proposatzen dutena da erronka demokratiko horretan zakontzen jarraitzea. Hortaz, kompetentzien transferitze horretan zakontzea eta estatuaren erreforma konfederalari ekitea. Horrek dakar, naitan nahi ez, independentzia eta Flandriak estatu berri bat osatzea Europan. Baina prozesua guztiz desberdina litzateke. Baina, bai ikusten dugu erokorrean, eh ba estatu nazioaren e, o bateko estatu nazioaren kontzeptua e, akaso zarkitua, ez dakit za zarkitua ez, e, kontzeptua, baina e, eratu ziren estatu nazio hoiek bai zarkituak gelditzen ari direla nolabait, ez? Noise right here is like pegandra ni mi ezto pegandra poteo Eta eusartzen itziar. Uste dut hemen e, e, badutela, edo estatu honek baduela zer e, ba, irakaspen bat e, e, ematerik e, gainontzeko hi, eta badela hori, eh, Erronka demokratiko horretan zakon du dutela, urratzak ematen e, joan direla, eta ikitzen dutela, engatazka, ba, bueno, beste parametro batzuetara eraman izatea, eta azkenan demokraziak eramaten dituela, ba, horretara ez. Eh? Baina izan berda hemen nabertzailek eh eh bueno, eh estatu nasiu egiten dutela mm -hmm. e, lotura, mm -hmm. zuzen, zuzen dean, eh zuzen sus zensusenean, eh. Me hierba, estakit zerbait e, gehiago falta zaigune esateko guztionen inguruan. Ba, ba estakit estakit bai, mm di urtera autoskunde federalak eh, da bizan ditugula Belzikan eta ba, albiste asko, asko izango ditugula izan mm -hmm. ba... behar dugu ere e, e, e, e, Belgiako lehen ministroak Elio Dirrupok eta, eta alderdi frankofonoek e, gaien igurusitzegin nahi ez dutela eta endeak eta begueberreken plazatu dituen arren ba eran zure feskoa izan dela, ez? Hmm. Ba, dugu aukera beraz guzti gusti honen inguruan hitz eitean jarraitzeko. Mie esker, Itziar. Mie eskerri gaitzuei. Aha, aha, aha. Ba mundu hotxak amaierara iristen gara, izan dugu gaur bai aukera, bai guzteko, Europako hainbat lekuetan mugimendu independentisten da. Eta izango dugu aurrerantzean ere bai guzti horiek jarraitzeko. Esperot guztora, egon zaretela, gu entzuten, mundu hotxak hau entzuten, eta jakin ezazue horrengo astean berriz ere izango horrela zuekin guztiekin. ondo izan, aio! Love you though it didn't show Ich Da da da